Найдалі до Великодня. «Що ж, пан Маршалок знають, такі папери – то перелітні птахи. Сьогодні вони в моїх руках, завтра трапиться купець і я продам їх. А тоді не можу ручитись ні за що». «Розуміється, пане Вагмано, розуміється. Я проти того нічого не говорю. Але двічемності можете мені зробити». «Які?» «Одну ту, доки папери в ваших руках не робіть ніяких кроків до Великодня. До того часу, надіюсь, усе сплатити». «Все можна. А друге?» «А друге те, Як продасте кому мої папери, дайте мені знати кому». Гм, «Часом такий купець не бажає собі того». Пан маршалок глянув підозріло на вагмана. «Маєте на п'ятого такого купця?» «Та наразі не маю, але може трафиться?» «Робіть, як знаєте», кинув недбало маршалок. Але все перше обіцюєте мені, нехай буде і так. І все при ці можете обіцяти мені, що дасте знати, коли продаватимете мої папери. Нехай і так буде. Слово честі. Нахай Рем, пан Маршалок подав Вагманові ласкаву руку і вийшов геть. Розділ 43. Іменини пані Маршалкової відбулися гучно-бучно, і гідно піддержували традицію ставропольської гостинності дому брикальських. З'їхали замало, що не вся шляхта з повіту, а розуміється, з виїмком шляхтичів Мойсеєвої віри, до яких пані маршалкова почувала сердечну антипатію. Приїхав пан президент Окружного суду, також спеціально доконче запрошений паном маршалком. Вже над вечором прибув граф Кшевотульський бричкою запряженою парою огнистих шпаків. Хоч граф, він із опозиції іншим неутитулованим шляхтичам у повіті ніколи не їздив чвіркою. Швидко по його приїзді розпочався обід. Господар і господиня заскакували коло нього, даючи йому допізнання, що властиво на його приїзд ждали всі. До обіду покликано при ударі шостої. Графа Кшивотульського посаджено на чільній місці, праворуч пані – солені замтки. Ліворучний сів пан президент, а праворуч графа – засів господар дому. Далі позасідала решта товариства, розуміється, самі свої, гербові, відповідно до уродження і маєтку. Другий стіл для панських офіціалістів і менше видатних гостей був заставлений у офіцинах, а третій для візників і двірні – челядні. Пані Маршалкова строго перестерігала звичаю і етикету. Перший стіл мав по старому звичаю «Мати дванадцять дань», другий – шість, а третій – три. Граф Кшивотульський і загалом всими часами був не в добрім гуморі, а побачивши президента між гістьми, скласнів до решти. Він сидів між господинею і господарем, як сам не свій. Піддержував розмову слабо, їв і пив мало – а на сердечне припрошування пані Маршалкової, я відповідам, чемно, але без того дотипу, який робив його, звичайно, душею товариства. Він почував, що його зваблено в лапку, і що йому, мабуть, не втекти з неї. Тим часом розмова при столі йшла оживлена, розуміється, зовсім не політична. Про пси, коні і місцевські прогоди. Між п'ятим і шостим данням пан Маршалок з найневиннішим у світі лицем запитав Кшивотульського чи і він перечитав уже нарис статуту нової реформованої каси, розісланий усім членам Ради Повітової. «Одержав і я сей елаборат, але подумав собі, шкода часу і атласу», – відповів граф. «Однако я просив би кончик коханого графа прочитати його», – чим ненько мовив пан Маршалок. «І надіюсь, що прочитання розсіє ті упередження, які пан граф має до сієї реформи. Як то, хіба сей новий статут лишає річ по-старому?» «Ні, навпаки, він поступовий. Можна сказати, революційний», – з усміху мовив маршалок. «Знаєш, коханий маршалку, що я ворогу сякої революції?» «А таки надіюсь, що тебе, коханий графе, наверну на всю, спеціально на всю революцію». «Мусила бути якась незвичайна?» «І є. Подумай собі. Ми реформуємо властиво нашу банську касу. То значить переводимо будучу спільну касу на статут теперішньої хлопської». Робимо її спільною для всіх у повіті, хто потребує кредиту. Хто найбільше потребує, той найбільше візьме, байдужно втрутив граф. Розуміється, потвердив маршалок, удаючи, що не зрозумів особисто алюзії, а спеціальними параграфами означено найвищі межі, до яких може доходити кредит для великої, а до яких для дрібної посілості. Нова кість згоди», – знов байдужно втрутив граф, делікатно оббираючи удо. Качки. Зовсім ні. Вони обчислені на основі дотеперішніх балансів. Зрештою, при спеціальній дискусії можна цифри змінити. Ходить тільки о принцип адже дві повітові каси все подвійна адміністрація, подвійний кошт. Все так. В усякім разі, дуже прошу любого графа. Але ж, розуміється, перервав живограф. Це ж мій обов'язок переглянути статут. Ми не зрікаємось твоєї цінної опозиції, солодким усміхом мовив маршалок. Навпаки. «Вона нам дуже пожадана, але почуваємо, що в основному питанню по нашім боці правда». «Ну, маршалку», – мовив трохи уражений граф, – «за кого ж ти мене маєш, думаючи, що я можу бути в опозиції проти справедливого проекту. «В таким разі ми погодимось», – радісно мовив маршалок і протягнув графові обидві руки. Сей обтер пальці правої руки серветкою і подав її маршалкові. Обід помало доходив до кінця. Коли подали індика, гостям поднали воно шампана і граф Кшивотульський підніс тост за здоров'я солені зандки оздоби польського жіноцтва господині повіту пані Маршалкової. Тост прийнято з ентузіазмом. Граф поцілував руку господині, а за його прикладом робилися по черзі всі інші гості. Потім пішло морожене, цукри і фрукти, і тут Маршалок у довгій, цвітистій промові подякував усім гостям за честь, а обертаючися спеціально до графа, гаряче славив згоду і єдність усіх найблагородніших і найповажніших людей у повіті. Остерігав перед розладдям у їх рядах, перед лицем ворога, що встає знизу і піднімає бою проти сього острова Ладу, традиції і цивілізації всі темні сили. І цей тост прийнято з великим одушевленням, а маршалок і граф кинулись собі в обійми. Обжегеть по дев'ятій гості повставали за стола. Дами разом з паною маршалковою пішли до її покої, а мужчини перейшли до кабінету пана маршалка на чорну каву і цигара. Пан маршалок ішов передом по підруку з графом. «А що, коханий графе, твоя справа в суді?» запитав мов знеходя. «А, всміхнувся ювіально граф». Ось мій нинішній візові. І він, обернувшися лицем, говорив так, щоб чув його і президент, що йшов зараз за ними. Ось пан президент ласкавий хоче конче мене на старі віта впакувати до криміналу. Вільні жарти, пане графе, вільні жарти, трохи заклопотаний мовив президент. Ну, але скажіть так, по щирості, це була велика сатисфакція для вас, судовиків. Посадити мене так на місячок, на два, а? Президент переборов своє заклопотання і прийняв поважний вид.